Strax efter klockan fyra på morgonen den 26 juli kolliderar Svenska Amerikalinjens passagerarfartyg Stockholm på drygt 12 000 bruttoton med det italienska lyxfartyget Andrea Doria på 29 000 ton. Olyckan inträffar utanför inloppet till New York. Från Andrea Doria, som sjunker efter elva timmar, räddas 1692 passagerare och besättningsmedlemmar men 47 personer omkommer. Dessutom omkommer fem besättningsmän på Stockholm som får stäven krossad men hon kan återvända till New York för egen maskin. I ett hörn av de stora fyren arbetade röda kostet. I ett annat talade man italienska med stora skäster. Och i ett tredje delade man ut skor och strumpor, skjortor och kjolar till de räddade från Andrea Doria som förlorat allt vad de ägde. Det var scenen vid Popir 97 på Manhattan i Hudsonfloden som jag lämnade för bara några minuter sen Och där Stockholmåser ligger stilla vid kaj efter onsdagsnattens slockanfärda upplevelser. Stockholms för berättade om vad som, hänt hade, vad som hade hänt ute på Atlanten. Vi som väntade på kajen hade sett fram emot ett skadat fartyg. Men vad vi såg överträffade allt vi hade väntat oss. Plånarna hade rivit sönder- som om de vore papper och en del hängde och släppade i vattnet. Hela fören påminner som någon sa om en slarvigt öppnad konservburk. Ekoredaktionens Arne Torén.